Брунатна валіза притягує його як магніт. Він уже пропонує знову Розі Петрівні свою руку і серце. І Роза Петрівна з жахом думає про те, що навіть не має змоги зареєструвати шлюб, заради якого відшукала Тарасова у своїй запізнілій спробі розпочати життя заново. По-перше, вона одружена, а по-друге, у кожному ЗАКСі, мабуть, давно вже лежить міліцейська орієнтировка. Тарасов? Тарасов вільний від забобонів. Він згоден на створення сім'ї і без реєстрації. Якщо тільки Роза потрібна на свої гроші, придбає дачу під Москвою. Білявська добре розуміє, що почуття Тарасова доведеться постійно кредитувати. Побоюються лише пастки. На своє ім'я дачі їй не оформити. Що ж до остаточних намірів Андрія Кузьмича, то ніяких гарантій у неї немає. Отож, від придбання дачі відмовляється. Я читав свідчення Тарасова на слідстві і в суді, плутані і нещирі. І хоча майже все те, що він повідомляв, викликає недовіру, його спостереження за білявською не позбавлені інтересу. Найбільшу повагу, як на його погляд, заслуговувала здатність Рози Петрівни до щирих жестів. Усьому відчувалася людина солідна, яка грошей не рахує. Так солідність за Тарасовим визначалась стільки можливістю оперувати великими сумами. Одного разу Роза Петрівна показала йому перстень з діамантом і спитала, чи знає, скільки він коштує. Тарасов не знав. У Тарасова були всі підстави підозрювати, що золоті запаси білявської на цьому не вичерпано. Він переїздить у Крим і настійно кличе Розу Петрівну до себе. Вона вийшла з поїзда в сліпучій білій перуці, і, мимоволі, перед його очима виник засклений стенд, з якого на нього дивилася розшукувана. У Криму у них з Тарасовим було щось на зразок сім'ї, принаймні у Рози Петрівни з'явилося своє господарство. Весь час він був фактично на її утриманні. Потім знову Зеленоград. На переїзд Білявська дає Тарасову великі гроші вона дає йому ще й на гараж. Але на цьому широкі жести Роза Петрівни, які були так до вподоби Андрію Кузьмичу, не припиняються. Те, що не може витратити на себе, іде на Тарасова. У нього теж з'явились коштовності, цінна мисливська зброя, не кажучи вже про повсякденний одяг і харчування. Отже, Роза Петрівна платила ніби справно, хоч десь у глибині душі усвідомлювала, що разом з останнім карбованцем припиняться також і її сімейні стосунки з Тарасовим. І так воно й сталося. Одного разу Андрій Кузьмич знову запропонував купити дачу під Москвою. Звичайно, якби вона реалізувала наявне у неї золото, то на дачу вистачило б. Але Роза Петрівна наважилась знову відмовитись. «Ну що ж», – сказав Андрій Кузьмич, і в його голосі вона відчула зловтіху. І я знайшов собі нову дружину з дачею, і вигнав Розу Петрівну Білявську на вулицю. Одне слово, гроші, які мала за підробленими чеками, щастя їй не дали і, звичайно, не могли дати. Білявська розуміє, що вміст її валізи, як шагренила шкіра, безповоротно зменшуватиметься з кожним бажанням. І вона йде на дрібну крадіжку, хоч. Якось загальмувати цей невблаганний процес. Під час обшуку у Білявській разом із коштовностями вилучають шкільний зошит, що виявляється проектом її листа на ім'я міністра внутрішніх справ. Цей лист сповідь вартий того, щоб на ньому зупинитись докладніше. У тому, що привласнила державні гроші, зізнається, проте твердить, більшість з них витратила на Тарасова. Створюється навіть враження, що вела облік кожному карбованцю. Така собі професійна звичка. Докладно перелічує речі, які купила йому. Щоправда, висновок з цього трохи несподіваний. Оскільки гроші витрачені на Тарасова, то він, мовляв, і є розкрадач. Роза Петрівна жадає помсти. Вона вимагає, щоб на голову Андрія Кузьмича теж упав, караючий меч правосуддя. А втім, під час процесу підсудна весь час цікавилась, чи надіслали судову повістку Тарасову. Чекаючи на його приїзд, не відривалась від зеркала. Мабуть, жалкувала, що на лаві підсудних не рекомендовано з'являтись у сліпучо-білих перуках. Але те, чи залишилось у неї почуття до людини, яку вона так щедро кредитувала, поза межами нашого дослідження. Мене вбито гангстерами. Чому втомилися судді? Коли невідомі зламали вхідні двері і викрали із складу лише кілька рушників, бо нічого коштовнішого там не знайшлося, ніхто з причетних до розслідування осіб і гадки не мав, що на цей дрідізок могла розмінятися банда, споряджена як деферційний підрозділ регулярної армії. З тих, що їх скидають на парашутах, у, тил ворога. у судовому вироку це спорядження перелічене, і оскільки це дуже важливо для розуміння перебігу подій,